Реїсі ось ось мало виповнитися 30 років, а я наближався до свого першого ювілею – 50-ліття. Різниця в роках здавалася мені несумісною. Вдруге я зустрів Раїсу в селищі Санаторію, вона виходила з магазина з двома хлопчиками дошкільнятами. Тепер ми справді привіталися, мов давно, знайомі. Знов запросив її на лісову прогулянку, вона безтурботним тоном мовила «Гаразд, ось тільки дітей до родичів відведу, чекайте мене тут, я швидко». Риса й справді не забарилася. Ми вийшли на лісову дорогу і рушили, не пильнуючи напрямку. Чиї то були діти? – запитав я. Як це чиї? – Мої, звичайно. Я радісно вигукнув, Це ж прекрасно. Вона засміялась. Чого це ви так зраділи? Бо в мене також є діти, аж четверо. Про те, що четверо від трьох жінок я поки що промовчив. Гадаю, тач уже зрозумів, як це в мене вийшло. Та якщо оголити анкету, гультіпака яких світ не бачив. Трохи отямившись, помітив лукаву посмішку на устах Раїси. «Це добре, що ви такий багатий батько, але ваші діти – це ваші діти, а мої – мої. Не розумію, чому б вам радіти, що в мене є двійко хлопчиків?» Взагалі, кажучи, я вловлював гру і в словах Раїси, і в тональності її голосу. Але я ще не розумів, чого саме ця гра стосується. Вирішив йти на пролом. Раїса мені подобалася і своїм лагідним характером, і розумом, і доброю вродою. Саме доброю. Доброта так і світилася в її обличчі. Але ж у неї була нездоланна вада. Вона була молодша на 19 років. Я так їй про це й сказав, знаєте, Реїсу Панасівну, я старший від вас на 19 років». Вона вигукнула сміючись, «Ого, виходить, ви вже служили в своїй улюбленій кіноті, коли я тільки народилася». «Виходить, Раїса Панасівна, на жаль, правда». «Чому на жаль?» Далі мовила про роки так само з Лукавенкою, як і про дітей. «Ваші роки – це ваші роки, а мої – це мої». І тоді я, взявши її руку в своїй долоні, палку заговорив. «Раїсо Панасівно, я дуже самотній, давайте дружити. Мені потрібна помічниця. Протягом трьох місяців я мушу написати науково-фантастичну повість для веселки. Угода на рік. Але всілякі події... Часу лишилося дуже мало, а я ще й не починав. Поки що є тільки назва повісті «Народжений блискавкою». Я знаю, ви друкуєте на машинці. Це мені дуже стане в пригоді. А там, дивись, може... Що може? Може, ваші діти стануть не тільки вашими, а й моїми? Що ви розлучені з чоловіком, мені казала поштарка Клава. А про дітей вона нічого не казала? Нічого. Але знайте, якби у вас не було дітей, я б не наважився так розмовляти з вами». Сміх Раїси був сріблистий, білозубий Цікаво, ну й ну Ніж іншим, я працюю дідом Хіба Клава не говорила? Ви ж бачу, любите розпитувати І Тоні прозвучав легенький докір А я не розпитував, до слова прийшлося Як це дідом? Ви ж працюєте секретаркою За сумісництвом Приходьте ввечері на прохідну, побачите Відкончило зерної до санаторію По шосе, повзурядові дачі, три кілометри Я любив ходити Хідьба мене заспокоювала, а тут іще все виглядало так, бутім я повернувся в молодість. Знову поспішаю на побачення. Був кінець з жовтня або початок листопада, але ще було тепло. Тільки день зробився помітно коротшим, о шостій вечора вже темніло. Підійшовши до грачастих воріт санаторії, я не відразу зміркував, де шукати діда Раїсу. Вона сама вийшла з монументально спорудженої будки, який продовж нічних годин виконувала обов'язки вахтера. Повранці мила сісти за машинку в приймальні директора. Троє з чотирьох штатних вахтерів справді були дідами, отож і Раїса записала себе в діди. Я знав, що на урядових дачах і в урядовому санаторії обслузі і медперсоналові платили навіть менше, ніж за таку саму роботу в інших установах. Не розумів, як завідувачі відділів ЦК і секретарі обкомів Могли користуватися пословами цих нужденних людей Невже їм не сором? А в Раїси ще й двоє діток Їх зодягати і нагодувати треба Раїса Панасівна, беріть дітей і переїздіть до мене Тоді вам не доведеться ночами тут чергувати Засміялась вона, пропозиція спокуслива Але ж на яких умовах? Я подумав «Що за характер у цієї жінки? Життя привалило її нуждою, мов скелею, а вона так і скрометно сміється. Я вже казав вам, мені потрібна помічниця, місця в моєму домі вистачить, а люди що скажуть?» «Яке це має значення?» «Має Микола Даниловичу».